Matinee, hey, hey, why go late when the movies are cheaper during the day? Hei og velkommen tilbake til matinee-podcast, det er Jan Kristoffer Dahle, jeg sitter her med my brother from the same mother, Knut André Dahle, hallo. hallo Ja, dere har hørt akkurat Damien Gerardo synger matinee, dere kan sjekke ut Damien Gerardo på www.damiengerardo.com Platsselskapet hans sitt er secretly Canadian Ni har hatt en del tilbakemeldinger på forrige ukes episode, der vi snakket om videobutikker det viser seg at vi kunne prata mye mer om video-shapene Og denne, vi tenkte denne episoden her å rett og slett bare belyse litt mer Utfordere litt, kanskje Det er til mm. og med butikker vi, vi, vi ikke nevnte Ja, det det Vi pratet om veldig mye annet Men jeg synes mye av det vi pratet om var relevant For vi snakket om nedlasting, vi snakket om streaming jeg følte, var, jeg følte det var relatert Ja, jeg følte det Men sånn er det det vi glemte å si var at i Lille Froland Så hadde vi til og med to videoutleier Ja, det, det, det er jo sant Det er mm. jo sånn sent Så mot slutten av 90-tallet fra mm. Så åpner det opp en laksdeie ja. Det var ikke noe salg der Som jeg husker det var ren utleie Ja, jeg kan ikke huske å ha kjøpt noen film For det her. Aril begynte jo Han solgte lite VHS Men når DVD-en kom så vi mm. han och säljer. Han har ju det. Ett tall på mycket filmrecke mm. ja, på saga ja, eller men... vad det är. Ganska kul utbud här. Mycket klart till på inte det har han aldrig på leje, men han hade väldigt mycket på på DVD. Ja. Så det var kult mm. men, men det var inte på uppe på Brackstad, det var det hyra utleje. Ja. Lejde aldrig så väldigt mycket där egentligen. För det, det var längre att köra dit än att bara köra till Arla. Det var feilsia bron som man inte kallar. Ja ja, det är det. Mm. Um, men bud har der på noe i siste tida, nå Ja, ja, ja. ja vi, Men ja. da hadde de lagt ned for lengst Nå, nå la de ned? Det vet jeg, det vet ikke Det er noen år sier Det heter jo Vinstua, nå de de åra, var det de siste De siste årene, var det videoutleirene? Det vet jeg ikke, var aldri inn Nei, heller, men jeg vet i hvert fall Jeg tror de hadde en liten hygg Sånne her tippegreier Tippegjørene, ikke sant? Folk som så, spilte på ja, hest hang nye Ja, mm. så de, hadde de jo skjenkebevilgninger, tror jeg så. Ja, riktig noen, Vinstua, ja Riktig de sier seg sjøl. Som, <laughs> <laughs> um, men nei, jeg leide ikke så veldig mye filmer der oppe. Men den var der, og det var vel, det var vel der oppe en kid på Plakstad her, og vi fikk, fikk filmene sider her. Ja. Det sier jo litt, og nå er vel Froland, jeg vet ikke, det er godt over 5000 innbyggere her. Ja. Og de bygger ut skolen hele tiden, det nye boligfelt. Froland blir jo bare større og større. Og en gang i tida, før... Det där boxet tog bli sånn som som ja. det nu så, så var det ingen som gick i minus på celler AWS eller AWS devade till och mycket till och med ha to ja två fysiska och som gäller till ja, det bensinstationen sålt det och matbutiken sålt det ju ja. expert sålt det ju jag det var det på expert ja, og, ja. Mm. og så, som vi sa før, å ned, ned i Kjøle-Arna, så var det vel en templasse der de hadde gått til utlandet. En templasse der du og VHS-er ja. en gang har vi ikke begynt å snakke om Grimstad eller Kristiansand, ikke Nei, sant? Ja. Så, du kunde kjøre deg rundt Sørlandet og kjøpe filmer. I mm. snakket en del om Aril, men jeg skal komme tilbake til Aril igjen, men, men det jeg husker, jeg husker en film veldig godt som vi leide på... Eh box där. Det var jag hade blivit introducerad för Sergio Leone. Ja. Eh halt oss 10 det her tror jag. Mm. Det var med uh, for a few dollars More Ja, som hjälpte Grimstad faktiskt. Uh, Nej, vet du nog, det jag tänkt på det det är inte helt sant. Den blev köpt på Söderns på Free Record Shop. Ja, det stämmer faktiskt det där hela typ 100 lapp Og mm. fikk den, jeg husker. jeg husker det faktisk For jeg hadde ikke så mye penger med meg den dagen Men jeg husker jeg en hundring Så så fant jeg akkurat det Så jeg var veldig fornøyd med det um, Og det var min første Sergio Leone film Det var min første mm. Clint Eastwood film ja, Og den stakk, det er en sånn på mange måter Jeg tror det her var ja. Jeg tipper det her var uh, Midt slutten Nei, det var På i en gang, tror jeg Mm. för att med Clint Eastwood köra vart det får ut på vidaregårna ja, det. Det är ju grejen. det. Nei, men men jag startade en sånn jakt på alla Clint Eastwood i alla <laughs> Det einaste Aril hade, det var faktisk to filmer Og det var eh mm. uh, Another Pink Cadillac. Och nej, då var entré då för han, ja, mm. han hade Unforgiven. Ja, hadde han, han hade A Perfect Murder. Mm. Och han har en Pink Cadillac också. Ja. Det hadde han. Mm eh uh, and forgiven I missed the den leider och sar sig ett fem sex gånger alltså. Ja ja. ja. Mm. Uh, den leide jeg så I know some tremors to I and if I miss that one. men i alla fall eh Atletico tag i för few dollars more blait då det sett att lite is för det så så högt ju hade visste ju att det här var inte hur de gick jag sa så jag sitter och lyssnar se det gudvända ögligt. Men det var inn å få tak i, Men heldigvis så, så snublet jeg over når de hadde den der oppe på, på Blakstad. Da. Så jeg husker fortsatt den ettermiddagen vi kom hjem og så den. Åh, mm. oh, den gjorde inntrykk, altså. Den gjorde det. Og, um, vet, blodferner, Leon, jeg, sier den dagen, egentlig. Det var ikke det, altså. For a few dollars gjorde jeg et inntrykk, men den her var sementert. Det var bare så morsomt. Mm. Um, eh. Det er den filmen jeg forbinder eh, videoshopper på... Blakstad her Ja, ja for det, det, det andre var ikke noen sånne øyeblikk Det var bare en film du så så glemte du ja. Men uh, en film som du gør det bare en en sånn film du, du, du husker var på meg at jeg bør den trilogien på Blu-ray Ja, jeg har faktiskt bare den på Blu-ray Av de tre De andre har jeg bare på David. det faktisk. Ja, jeg har jo alltid hatt på David. det har Nei, Det har jeg jo, jeg har alltid lørende på det Men jeg har lite av lørende på Blu-ray um, Jeg har vanset mm. på The Time in the West Og vanset på the Time in America Og det gør det bare en daglig Her er det de det viktigste er jo, for meg, jeg tror det allerede det, det er jo faktisk få tak i uh, A Fistful Dynamite Ja, ja på, mm. på det, jeg elsker den filmen Eller Ducky Sucker Ja, Ducky Sucker. <laughs> uh, James Coburn, blant annet mm. Jeg elsker den filmen, altså se, hva var det de ikke min sist? Um... Uh, min nevnte ikke uh, Nednes Nei, Nattvig Nattvig, ja, der var det en uh, saga-video der mm. Nei, det var bare, de hade litt annet utvalg der De hadde jo en veldig sånn Spennende godteriutvalg Når jeg var liten For ja. okay. det er det jeg husker Pappa når de kjørte på, på kveldsture Pappa var veldig sånn han Til Grimstad softis. softies så Det skulle han alltid ha på sommeren Ja, så hadde de stå... den natt hos pølser så ja, ja, ja, ja, så, så, så da, husker jeg Vi var på brygga og spiste softies og, og pølser og sånn Og så kjørte de hjem og svingte min Og nattvig av og til Men ja. der var det alltid sånn hadde, De hadde liksom Godterier som Aril ikke hadde og sånn Litt mer, mer utvalg og, og jeg husker det at der henne hadde de eh, sånn Pogs og merker og sånn For jeg husker jeg Pogs Originale Pogsa Den 17. mai, midten av 90-tallet en gang eh, Jeg bare kom in på Gamle sentrumstasjonen i Andal eh, Kjellstasjonen ja, Og så, um, mm, det her for noe så kjøpte jeg en pakke med Pogs <laughs> Og så gikk det noen uker, altså, jeg visste helt at det var For sånne metalldings oppi der, noen runde merker noen tygge, kan... men jeg synes det var veldig å se på Da, og jeg visste helt at de var til, altså. Jag tror ni kanske vet andra ungår på skolen och dyker upp med såna. og så tog det ju helt av. Det var ett fenomen det där ja. var. Jeg, og... Ja, jag menar, tänker vi pengar ni riktade på det, så är ju stackars föräldrar de ja. våre som betalade för det här i rätt så ett värdelös mm. jävla brickorna, <laughs> mark marknadsskräpna, de, ah. de de är ju inte ska. Och jag fem sex cylindrar, ja, med så sånn Mortal Kombat brickor eller Så ganska bara som mm. det. Ja, men det tog helt av och så det far, det, det, det, det var jo stendende gå in og få finne videoer Det var bare for å fortelle til de ja. der Da var det bare en for å køpe merke Men vi leide jo en del filmer der Som Erik etter hvert Ja, på, på Nednes det det. Jeg husker, jeg, jeg har vel to kveler Jeg husker spesielt godt Og det var Ginger Snaps For jeg hadde lest ja. om Ginger Snaps Og jeg tenkte at det her er noe jeg må bestille På nett eller noe, for mm. da hadde jeg jo endelig jeg hadde vel på den tiden når den kom ut, tror jeg Og <laughs> ja, ja. få tak i det Via playing.com ja, ja. mm. Men uh, jeg slapp jo det Fordi at den, den var plutselig var kommet ut i Norge På mm. leie, tror jeg tror aldri kom på kjøpet Men kom på leie ja. Og da husker jeg meg Åh, kommer den er kommet ja, DVD, jeg... det, ja. ja, det var på DVD mm, mm. Mm. Men, uh, men uh, det er liksom en av de få jeg virkelig husker Fra, fra Nattvig ja. Og jeg elsker jo den filmen til dags Så jeg husker jeg meg en simpel plan der. Ja, ja, Sam altså Raimi mm. Ja, stemmer For det var sånn Vi hadde lett litt etter den Den sto ingen vei Nei. Og så var det sånn Vi var så fan av Raimi Og sånn, så det hadde vært kult se Simpel plan, ikke sant Og så der, der sto den Så jeg husker jeg. Mm. Men jeg, jeg har ikke noen sånne voldsomme minner For jeg den Jeg stod aldri noen filmer der Og jeg, liksom, ja så det er egentlig bare Ginger Snaps Og den jeg husker derfra altså. Jeg har veldig mange minner fra den Som du sa på barndommen Men det var å kjøpe godterier <laughs> ja. og sånne ting Så altså, jeg leide ikke så mye filmer der, Uh, det var jo en andre gang Vi, vi var helt saltre og leide film For vi skulle ha tak i Jeg husker i 1999 ja. Vi, vi Bleeder til Reft Ja, det var sånn ja. vi oppdaget Reft ja. Fordi at vi var litt, litt for unge kanskje når, når Pusher kom ut Stemmer Jeg husker Pusher sto overalt på VVS ja, Etter den kom ut Men det frygdde meg liksom ikke Og så oppdaget Bleeder og så den Så var det plutselig ingen som hadde Pusher nei. med mig Så måtte vi um, Jeg og Erik var faktisk ute på saltre For å få tak i en sånn skabbete leiekopi Ja, det er ikke As <laughs> Ja, nå, um, Nei, det er trist å si det Nei, nå skal jeg ikke spore av igjen så veldig interessert i noe Refn gjorde uh, Før uh, Bronsen Nei, men jeg fortsatt er fortsatt veldig glad i Bleeder Bleeder holder jeg veldig fortsatt men, men jeg bare kjenner han, han har funnet seg selv ja. men, uh... mm. Så de videobutikkene som virkelig Der jeg virkelig Enten kjøpte eller leide min filmer Det var jo det var Ariel der, I Osedalen Og så var det den der du jobbet ja, där köpte jag mycket alltså. Och jag är lejd ju lite. Ja, inte så mycket alltså. Klass säkrare är ute då kan det ha varit. Ehm. Älskar som med lejde då. Tar du i Åndal? Ja. Ja, där lejde vi Eskrus Miss på sommaren för ja, någon. Älskar med lejde. Apropå Clinty, studiem drifter. Highline drifter. Det har vi det. Vi ska näver än lördag eller framerutten näven. Och så lejde jag hem Hyde. Men, mm. men High Plains Drifter er nok alle de Eastwood-filmene uh, Når jeg var på Eastwood-kjøret mm. High Plains Drifter får meg fortsatt altså. ja, men den, det, var, det er den som gjorde mest inntrykk ja. Jeg var rett og slett ikke forberedt uh, på, på hva jeg kom til å se Ikke heller mm. altså, Unforgiven er veldig mørk uh, Men, men han, du har sån empati för han oavsett han på William Muny. du du, du hører det her livet han levde At han har varit ett monster alltid, men det du ser är bara en sliten och rädd gammal man som försöker att tjäna pengar till familjen, ikring. Ja. Men men i Hyde District drar han in i i en by och heter en øh, lager. Han drar in i den byn och i de på fem minuterna så har han skutt tre manfolk och våltat ett kvinnfolk. Mm. Och ja, ja. Og på sluttet av filmen, så har han malt hele byen rød Og ikke sant? det er jo helt er Omdøpten til hell Ja, ikke sant, og det, det er en vi renner vel ned hele ja, byen ja, ja, nei, en, det, det, Den har jo skrekk element og alt ting Det er altså Helt klart kanskje den kuleste filmen han har registrert Og, og er, altså Han har gjort en varianten av The Man With No Name Han har gjort den rollen ganske mange ganger Han har det og både Tail Rider som kom noen å rette på selvfølgelig det var jo en spøkelseshistorie på mange måter Ja, ja, akkurat altså, De to er jo companion pieces mm. Jeg føler det er jo Hangem High glir inn Det er nesten som en løs triologi i de filmene Fordi man har vel ikke ressertet Hangem High nei, Men jeg, jeg føler det han blir nesten et sånn hevnende Sånn uh, spøkelse der Fordi man er ikke et spøkelse nei, nei, jeg den, den De tror alle dør Ja, de gjør det, det er akkurat det Så den, den glirer fint inn sammen med de. um. Men det var en, en vild periode, periode altså. Jeg husker han da Milai, du er jo underredet der ja, very good stare Stemmer, og jeg kjøpte jo Kelly's Heroes der etter hvert Ja, det var, men det var det ved det Det var det ved ja det. det var mye og mye Eastwood der ute ja. ja. Pale Rider, den kjøpte jeg vel først på VHS Ja, den kjøpte vi mm. på gamle PM Daniels PM Daniels Og ja. så ja, da. mm. oppgraderte jeg det var det når den kom ut ja. mm. For en gang i tiden var jeg veldig fan Av Pale Rider det er, Nå har jeg den på Blu-ray mm. Det er ikke perfekt film, det er ting som kunne vært droppet Men ja. det, det, det er litt sånn men det er Så, siste sånn, halvtimen. Siste halvtimen er veldig Den er til å dø ja. for, altså. Den har, den har jo, i mener, jeg vil ha kuttet ut noen av de mer kornige ja. øyebliktene. Som Hickory-sene og sånt, det, det Ja, Hickory-sene er fin hvis du hadde trimmet den litt. Trimmet sånn. ja. mm. den litt, blir litt for teit. Ja, den gjør det. Og det, det er litt sånn, det er noen scener inn i meg, den er helt uh, holder seg. Altså. Nei, men det blir sånn toneskift i den, den er som <laughs> ja, ikke klær filmen. Da. Det er sånn det teite, sånn, det, det er sånn comic relief-aktige ting. Mm. Sånn, det, sånn ansiktsuttrykk som er tatt rett ut av en sånn slapstick-komedie eller noe. Det er det, er, blant, det, det, det klær ikke filmen. Nei, det, det klær. Den den vill bara han vill bara hålla sig som och realistiskt men in, in altså det var et eländigt 10 år för västerfilm men på ja, sånt sätt så är sånn Old Pale Rider en av de minnesvärdiga från de 10 åren om vi kör. Den blev inte intresserad som västerfilm, det var omöjligt att ta i klassiker det ikvetsant så du måste bara Longerns filmen. Ja Longerns så du fick ta i liksom som "Raim is quick and dense and raw". När ser den igen då så kan jag egentligen sätta pris på den för det den är då. Ja, det kan jag. Det är sånn weird uh, western-greier, ikke sant? Ja. Som, så er jo Lance Cedric's, men, men, men, men det var få tak i klassikkerne, det, det kan jeg ikke få understrekt nok. Nei, det, det ble sånn, det som jeg nevnte tidligere uh, i forrige episode, sånn det er nei, den får jeg tak i der, den får jeg der, den får jeg tak i der, nei, den må jeg kanskje bestille, ikke sant? lang tid, og i det hele tatt, og så supplerte den jo med TV og kino, ikke Spilt in fra TV Ja, vi ja, har men... jo ikke snakket stort om Men spilte faktisk inn ganske med filmer fra TV altså. Ja, hadde det ikke vært fra TV Så var det veldig mye jeg hadde fått sett på ja, TV tror jeg Det er helt jeg sant så, så TV var, spesielt når TV 2 kom Ja og han begynte å få, få mulighet til se filmer der Og det tok jo en stund for Star Wars-filmer Da var ute på salg der Det gjorde det, og vi hadde jo det begynne, så Vi hadde jo ikke parabolantener på den tiden Nei, vi hadde ikke det Det eh, tok lang tid før mammaen fikk parabol ja. Så det var den svenska antennen eh, som gjorde at vi fikk sett en del filmer Ikke sant uh, mm. uh, Ja, uh, Natteviga, Blødekjær uh, Og Blakstad Heia uh, jeg, jeg føler vi bør snakke litt til Mariel Fordi at det uh, for så er det sånn, vi er jo alltid vært noen store nørdere Og ikke spiller vi fotball Vi bryr oss ikke om sport Vi uh, synger ikke kor Vi er ikke religiøse nei, nei, nei, nei Jeg finnes ikke atletisk, finns finnes ikke interessert i sånne ting Jeg, det, jeg elsker gå på biblioteket Jeg elsker jeg filmer jeg, jeg likte rollespill Vi hadde Dungeons and Dragons kveld Vi spilte nei. Werewolf Apocalypse, Wraith, The Oblivion Werewolf Wild Købjell. West Call of Cthulhu Vi spilte Playstation Vi, vi, var, vi, var, vi, var, vi, var, vi hadde jo en lang uh, Data-periode Nei, uh, du da. galt Vi gikk kun i Warcraft og Starcraft Og Half-Life og Quake Ja, Quake 2 uh. Så <laughs> Så, så, vi var en sånn liten gjeng Som, som passet sånn sånn greit sammen Vi var det, vi var det Men det, det, det Ariel alltid hadde da. Han hadde alltid tid til oss Han hadde alltid et smil Altid godt, godt ord Altid kommentarer Ja, men når vi kom mm. til Ariel Så følte vi at vi eh, kom hjem ja ja, ja, ja, ja At vi passet in mm. At vi var like velkommen som noen andre ja, ja, for, det. for jeg kunne ikke gå på ungdomsklubben Nei, ikke heller. Jeg, jeg, jeg kunne ikke vise trynet. Jeg gå in på kroavessen. Jeg gjorde det en stund. Ja, for å spille Mortal ja. Kombat. Men så måtte mm. mm. jeg bare slutte, for jeg kunne ikke gå in dit uten å, uten å, å få drit. Mm. Um, og da var det Arel igjen, ikke sant? Ja, det var det. Ja, som, han, som jeg sa tidligere, han, han ga oss jo plakater og klistermerker. Han lotte oss kjøpe filmer når de uh, ikke leide lenger. Han... Uh, han var nästan. Det var totalt en robot att ha i att leverera på sånt. Du kunde leja om ni ville. Mamman hade varit inne många gånger och sagt att ni kan leja det vill. Han sa rätt. Så ena där var Eskenöbot Bullgria kom in på kvällen. Jag jobbar sortigt till 10:30, 11:00 så kommer jag in där uppe. Han har öppet ganska länge av tills de storan är till 12, vet Det kommer man på länge och orka det. så står han där bakdisken och med med det här liksom puddelhåret hans sitt och han så og skjegg, og... Ja, han var Skinvest. Skinvest, han ah, var jo bikers. biker, biker ja. var jo heist. biker jeans og lenker, og så tresskolen. Eller buks. Ja. Eller buks. Og så rullings, ikke sant? Og så var det inne å kjøpe røyken, og så var det ute å ta en røyk på utsida og prate litt. Og, og vi pratet jo egentlig om film. Nei, nei, nei, nei, nei. Det var bare liksom, vi pratet om ting. Det var mye, men, vel, altså. ja. mm. Mm. Så jeg har så vanvittig gode minner fra den plassen, og... Den mannen da, han var så sånn en viktig del av oppveksten Ja, han var en Han var et sånn Det var som et senter da, på mange måter Der Mi kunde vise trynet vårt og føle at vi tilhørte en Eller annet plass ja. det var, For det, mener, det var jo kjent at mi, mi var jo Filmtvillingene på et viset ja, ja. Så det var liksom litt sånn Der var det greit at Mi var der liksom Det, ja, ja, det, det er det greit men, men jeg tror mange hade det inntrykket at vi gjorde det för att vi hade nog bär att göra. Ja, Nej, ja, ja. det är ju bullshit. Så. Det var ju det vi ville. Gjøre. Det var ju det vi ville göra. Ja, ja. Det är Du sitter med då här och scrollar film några. Det är för att vi vill. <laughs> det är att vi har något bär att göra. Nej. Nej, jag stoppar ju väldigt mycket saker när när jag jobbar när jag jobbar på frigri för exempel. Mm. Och um, jag likter ju det där rätt rätt et kvällsskiftet och så og han hade stängt där han var alltid väldigt kul han var där bara cool i fältet kasta så jag det var ju ingenting var kom in nu han satte liksom så kände alltid mänskliga när det är efter det lange skiftet mm. och så hade haft ett par ord med Karin det där bara mänskligheten han och så han kjent oss hela livet ja, ja han huskar ja, så vi var små ja var tvillingar ja, ja. Mm. så det var liksom du växte närmast upp ehm uh, nej Ehm um, han är liksom sånn som han er en sån lokal hjälte i mina ögon här. Mm. Men när när Ariel på grund av sjukdom han ja. mm eh uh, halvvägs henne så stängte för att det at de gick kämpedåligt. Han hade börjat märka det. Ja alltså eh att folk streamade mer och sån men, men han slutade i alla fall halvannat. Eh, eller låtsarna. Ja. Mm, ja. Uh, som jeg vil påstå er et like stort problem som streaming <laughs> Altså det sånn... streaming i, i seg selv er jo egentlig ikke et problem sånn sett Nei, det er et problem for, det et problem, sånn det et problem for oss som er glad i ha fysisk kopi mm. Men det er ikke et, Nei, Folk altså, betaler jo det ikke... for seg det minste ja, de det. Uh, Men han slutta på det at han, han hadde noen slag og noe ja. sånt uh, Det er jo kjempekedelig kjempe kjempe uh, Butikken ble lagt for salg, men ingen tok over og det har vel vært en god del butikker der etter, etterpå Som ja, ingen har fått Nå eh, er det vel noen nips greier der ja, Jeg tror det er noen nips der, men, sånn. nei, det er en gapende høll Det som var i det vekk altså ja. Jeg husker jo med når jeg slanket Så hade jeg alltid i løpet av uka Så hadde alltid en Dr. Pepper i løpet uka ja, <laughs> ja. Dr. Bruce Marile, Dr. Dr. Dr. Bruce Dr. Det. det er synd Dr. Bruce Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er jo en sprite mann ja, så så sant det. Jag köpte det kan jag inte. Doktor alltid när jag skulle betala. Jag med lang eller kort. Du får alltid den felet, kort ja. eller lång. Jag betalar med kort eller lang <går> Kort eller lång. Og så ble det han alltid å si, jeg unnskyldte meg alltid når jeg kjøpte sjokolade, jeg vet det, han burde ikke. Kjøp en banansjokolade, det er sønt. <laughs> Men han var jo, tror han merket det veldig, når vi var så forsiktig en periode, for mye hadde jo vanligvis en gledig film, så var de sånn små godt. Det var helt vildt, altså, så hadde han tatt av altså, seg 35 kilo og ikke kjøpt godt på <laughs> så, et år. Jeg tror det, jeg så... han kallsvettet litt en periode. Ja, jeg tror han hadde <laughs> tatt litt inntekt da, altså. Men så gjorde jeg vel opp for det i røyking da. Ja, det vil jeg tro. Mhm. Ja, det var et godt tips til meg en gang Jeg sto og hoste, harka Jeg var handlar og handlet røyk etter et kveldsskift eh, Når jeg får problemer med at det tetter seg litt Og begynner å hoste harki Så bare jeg bytter merke eh, Kanskje noe mentol Eller noe i et par måneders Det et par måneders tid Jeg vet ikke eh, Og så bare går det seg til Bare, bare bytt merke Bytt noe litt mildere noe. Så det var ikke snakk om å slutte Nei, nei, nei, nei. Bare, litt beite litt, og så ja. håper du at det går sånn til. Det, det er på sin plass som nevner og viktig den lokale vi du var for oss. Og nå tror jeg, da skjønner jo dere andre som sikkert har hatt den her lokale butikken. Det kan være i en stor by, det kan være ut på landet, sånn som det er. Men det som er kult med det, eller var kult med det, er jo det at du kom in mm. da etter da, år etter år, og du begynte å få et forhold til de bak. Disken, og du kom inn og hadde en samtale Og de anbefalte ting mm. For eksempel å kunne få ting på dagen Er riktig, altså Til og med jeg ut på Den eneste plassen, du kan få en fysisk kopi nå Her er jo på, uten å kjøre et langt stykke Jeg går ut på Coop, ut på Stoa mm. Jeg gikk ut der en trellefte for å kjøpe Interstellar Og den sto ikke i hylla på release da. Nei, der har du dette mm. Deila, altså. Det er illa, altså Jeg måtte på Sølandsenter et par dager etter å kjøpe ja. Interstellar Stemmer jeg så den ikke på kino, jeg må bare si det Unnskyld, det ble... jeg så den i går Mesterverk ja, Jeg er ikke noe veldig fan av Noreen Men her har han skapt sitt Mesterverk Det her er en vakker film altså. Det her er helt fantastiske greier Veldig, veldig bra Mm. Så jeg er nesten litt glad for at jeg ikke så den kinoen, det her var litt sånn det var ikke så mye nytt å se Nei. Så kom jeg inn til Steader og så fikk jeg en skikkelig god filmopplevelse Skikkelig hjemme. god filmopplevelse mm. uh, Jeg har ikke blitt så rørt på lenger Så var fantastisk Helt nydelig, ja det her er en sånn En 12-åring kommer til å se den filmen nå ha en sånn Steven Spielberg Joe Dante, George Lucas upplevelse. Men ja, jeg kommer til å er... folk folk filmmagi, altså. Jeg tror jeg det. Mm. Det, her er, det her er Close Encounters bra, det her mm. er Jaws bra, det her er bare kjempe, kjempebra, altså. Mm. Ja, men ja. Det, jeg likte den veldig godt. Men uh, uh, nei, for mye var en på <laughs> apropos fysisk format, mye var en tur på Altland. Ja, här om dagen. Alt er gøy. I byen. Nå skal den legges ned, og, eller den skal ikke legges ned, den ska flyttes opp på Sølandsenteret, da. Så det norske bybildet skal jo tydeligvis ikke være noe annet enn kaféer, utester og, og klesbutikker Og nipsbutikker Nei, vet, Så, så alt, alt annet forsvinner ja. Og så skal det jo være Så synd, for den butikken er jo den er litt, Det er noen kroker som er litt mørke Det, det knirker litt i golvet vet, har sånne egne personlige plakater de har hengt opp bak disken den har personlighet alltså. Jaha. Eh det in de, de, så mycket areal som går med till ingenting där. Och ja, det är så blankt och det är så stort Og det är så kedligt. Jag hoppar inte det miljön i de ha med med kort spela och går rätt i det. Det är ju ganska med bussar och sånt så visst folk verkligen vill hålla Ja, och raceout att de hade god plats att ha. Ja, det, det er akkurat det de hadde mm. Det går jo ikke ut om, jeg spiller jo ikke alle jævel Men, Lightroom. men har, mener, de som vil spille Magic, de har noen plass til det ja, ja. men jeg, jeg håper bare de kan fortsette For det er et veldig kul grei at, Og det er jo, jeg mener, tenk på de som lokalt der henne Og bor i nærheten av alt der Tenk på et det er for de Tänk på en sånn institusjon en er blitt for mange der henne Det må jo være det Har de jeg bodd der? En, de hadde vært der hele tiden Samme her De hadde hengt der Ja, de hadde blitt lei av meg, tror jeg Det hadde <hjala minimum> Um, ja, det har salg der nå så har jeg bare kommet seg innom For de av som bor i verden Åh, du fikk faen meg. Du fikk kjøpt All, all You Need Is Kill, du Den mangaen Jeg har lest, jeg har litt igjen den Men mm, øh, jeg jeg fikk fikk jeg du fikk ikke endelig mm. lese den Jeg har hatt lyst til den Så jeg tror jeg må det nok du Bare med på nettet Jeg må det, jeg må det ah, Jeg fikk jo endelig noe, har jeg kjøpt meg et uh, Rocket Raccoon Kosedive cool Fikk jeg kjøpt med Veldig fornøyd Cthulhu Dices ja, Kjøpte et fett Lego set der mm. Så var min nummer på platenpånet på han var i et film ja, det. ja det begynner nå, det er stusselig å si det, men det begynner å, bare den der Den ene gangen i måneden stikker innom deg, og ja. det begynner å bli sånn litt av høydepunktet ja. Ja, Det sier jo mye, den savner å gå og blad i ting, det gjør det Ja, altså uh, <clears throat> uh, Apropos minner og, og videobutikker, så så har jeg et minne som jeg sikkert snakket litt om det før Men jeg husker, det var, her, jeg tror det var våren 1999, vi var på klassetur til Gøteborg ja, uh, Og mye ble det dumpet av midt i byen og skulle gå tilbake til, til der vi sov da, Som var Missa alle plasser så sov vi faktisk På uh, sjø, Sjømannsirka i Gøteborg mm. Det var en opplevelse i seg selv det, det var helt greit det um, Men Lommepenger da, så gikk med der Og så plutselig så kom vi forbi en Melody Line Som det hette på den tiden og mye bare sånn sa til de andre, «Kom vi innom her. Og jeg tror de andre hadde lyst, for de så det var veldig mye porno der. Så de andre var <laughs> sånn til pornoavdelingen. Nei, nei, jeg var ikke innom pornoavdelingen. For meg var, ikke... var jo alt det andre pornografisk nok, ja, ikke sant? Så, så jeg, jeg husker det jeg gjorde var jo rett inntil, inntil skrekkhyllene. Øhm... Um... Og faktisk der var det første vi fikk tak i <coughs> John Carpenters in The Thing. Ja, og den hadde jeg lest om. Mm. Det var den første Carpenter-filmen jeg så her. Ja, ja. Jeg, hadde lest, om... Mass om jeg hadde, aldri... hadde lest masse om Carpenter. var hadde lest som om Halloween. Ja, ja, og... Og... Jeg hadde bare aldri hatt sjans til å i Norden av filmene hans. Og der stod The Thing på mm. import uh, VHS. Ja, var England. Mm. Og til Dagsdato er jo det min favorittstrek film. Og så fikk jeg jo køpt en film jeg hadde lest i filmmagasinet. Ja, selvfølgelig. Og Kult-sine. Ja, ja kult mm. til Rambøl. Ja, jeg hadde lest den Dead and Buried den Denne brænden Ja, han har vel Produsert den Ja, ok Så jeg kjøpte den um, Og den gjorde ikke så mye for meg Faktisk ikke så den Men se den her Men jeg så den, jeg, så den. Oh, jeg kjøpte ja. den på DVD for år siden ja, Den er kjempebra Den er kjempebra Men jeg var ikke klar for den Nei, den men, men den er, den er fantastisk ikke? Den er veldig bra Jeg så til og med Guillermo del Toro Varkte jo den på uh, Trailers for mm. Hell er den... den er en film du... Ja, ja. du På den tiden så er jeg vant til Splatter og sånn Ja men den filmen her er mye mer psykologisk så, så jeg var ikke helt klar for den Den er det uh, Men mm. jeg kjøpte Det var førsteplassen Missed Dare Hunter Ja, Kjubilo. Kjubilo. Mm. jeg kjøpte Jeg hadde jo sett Apocalypse Now Og, og, mm. og alt det der Men, uh, men jeg, jeg visste jo at det var En sånn klassisk Vietnamfilm Jeg mm. ikke hadde sett Og det var uh, The Dare Hunter Jeg husker jeg var aldrig aldri Sorte i Sverige Men vi var ikke så opp Så jeg var jo ikke forberedt For at vi De faktisk hadde Nye filmer Som enda ikke hadde kommet i Norge Nei så jeg husker noen av de filmene vi kjøpte med Og så var det ting som i Norge Ja, det var jo sånn som vampires. Den, har, men, vampires den hadde vi vel leid Ja, vi hadde leid ganger eller noe så, ja, så ble det ble sånn, åh, den har ikke på kjøpbyr uh. Men vi ikke nå så, ja. så vi kjøpte den der Så vi kjøpte med Ronin til John Frank Frankenheimer det var väldigt gladen så där köpte mig ska så köpte några andra som eh jag är lika glad i nå men men gick den første blade filmerna. Nej, mm. jag var väldigt fan av den där gången. Jag var väldigt fan av Blade 2 på grund av Game mode ja, den på vård det finala sätt fan av den här. Mm. Ja. Enrinn, en, enrinn en en viktig kul intro som är som det er litt sånn er, Matrix för Matrix. Ja. Nei, det var men, men melody line var jo alltid på sånn. Det var så väldigt som jag köpt och sett og men men den borde ska stå där og se alltid de hade det var som hade hade 10 000 kroner, så jeg tror jeg ikke jeg med meg alt ha nei, nei, nei, det var du ikke det Men jeg, For <laughs> alt det jeg ikke. hadde i jake- og smikk mm. satt ringer ut, Det mm. sto da jo Ja, det gjorde det Og mm. det var bare sånn, åh, der er Martin mm. American Werewolf in London Ja, ja. Og, ja det var og, Howling, ikke mm. sant Åh, uh, er Pumpkin Der er Fantastic Jeg, jeg, jeg, jeg husker ja, ja. det, det var, det var uh, så slitsomt Det var det Melody Line uh, har byttet navn til Movie Line det var et firma som ble startet i 1985 Det er det fortsatt Ja, det bare heter Movielind Vi hmm. lenge de holder ut um jeg husker den turen, jeg mener jeg brukte så mye penger der at Når de andre var i Liseberg og sånn Så gikk jeg rundt rakappfant Mens de andre holdt burger og smågott Så på hadde faen ikke penger ja, jeg, jeg husker bare spøtelseshuset derfra Det er det eneste jeg husker å, Jeg tror ikke jeg husker det Var det der, der Gunnar Aron beit henne i nesa? Jo, det Det kom en jente ut, ut. Ja, så bait. Det kom en jente ut og så, og så Beit Gunnar Og, så beit. Ut, og så, beit, så beit han på meg nesa Det var en... en refleks liksom Ja ja, ja, det stemmer det uh, I'm survivor der plutselig mm. <laughs> Ja, det stemmer det Det er egentlig det eneste jeg husker Altså jeg husker du kom ut fra uh, ja. Du kom ut fra uh, Oppskyte Og ja, ja. ja, du gikk et par steg Og så bare kollapsa Men du. Ja. du var raskt på beina igjen Men det praktisk, jeg kan se det foran meg fortsatt, Også når du bare gikk noen steg Og så bare kanter du Ja, nei, det er Da finner det jeg tror jeg hadde lånt penger for å komme med alt det til. <laughs> <laughs> <laughs> det var vette da vi kom hjem og fikk sett ting da. Ja, det var det. Mm. For den fukket meg opp for resten livet, ja. det, Så nå har vi vært innom, både, vi har vel nevnt uh, den på Blaks, da mig om oh. Aril. Snakket vi jo om Rockland i Kristiansand. Sånn. Nei, den er jo lagt ned, Rockland er jo Ja, men den var, den var jeg faktisk innom i seten. Det skal nemlig at det var i En platebutikk da Men det de begynte det. å ha ganske mye strekkfilmer Og import og, det det. og sånne ting um, Så jeg husker på den tiden Når du kunde gå på Rockline Og finne masse kult Gå på Platekompaniet og finne masse kult ja. Gå på DVD-huset og <laughs> finne, masse finne masse kult Så det var Christian... stopp ja. på en gang, Kristiansand Det var The Place to Be en gang i tiden det, det var det, altså. mm. det, var det. Så... Men, men er det ikke Altså men skal folk få kultur nå? Er det ikke så viktig for folk lenger? Er det, det er jo streaming ja, ja, ja. Ja, Det er der folk får det nå du, du, De har Viaplay, de har, jeg har Viaplay Netflix, det Nordic, ja. Ja, iTunes, Jeg har Netflix, jeg har HBO Nordic iTunes TeleNord ja, Det kan jeg filmer på TeleNord Men skal du nevne det da? Det, det snakket vi jo ikke om i begynnelsen men vi, Nei, men vi har laget en svers en liten ja. liste her Vi tenkte at Jag har snakket mye dritt om Netflix, i forrige episode sa vi det at Det er litt en dumping ground, det. og det er det for mange måter jeg. Men, men jeg bare tenkte det at siden videobutikkene forsvinner nå da Jeg får faktisk meldinger av folk ganske ofte du, Kan du anbefale noe, noe bra på Netflix liksom og alt det der Men jeg bare, jeg bare hadde en idé at vi kunne fem titler hver fra Netflix Og så siden ja, jeg er det vi er støkk med nå da så tänkte jag mig kunna anbefalla fem filmer över. Ja, det, det jeg har skrivit ner fem. Vill du börja med den du har på bonden eller på femte plats? Det kan jag göra. Vi jobbar oss ner efter första plats min då. Eh, där har jag valt um, Gareth Edwards in Monsters. Alltså första film på 2010. Den har han skrivit och regisserat och han har eh um, designa monstren han har um, han står för alla effekterna. Han, gjorde, han lagde faktisk alle effektene på PC-en uh, PC ja. Med programmer du kan få køpt, alle kan få køpt Som han, jeg husker han sa en gang at uh, Nå kan du jo begynne å køpe kraftigere PC-er Enn det de lagde Jurassic Park kan, Så du kan gjøre alt selv Hvis du har kunnskapen og, og, er jo, det, Filmen er jo på mange måter Jeg vet testament til hvor mye du kan gjøre i post-production Ja, er du galt mm. de, de reiste rundt i Meksiko mm. Han, producenten. De to skuespillene. Mm. Og, og, og alt du ser av tanks, helikopter, mm. selvfølgelig, monster, selvfølgelig. Men alt sånne detaljer... Ja, skilter, og skilt. Og, og skilt, mm. sånn som mm. det her med infekten. Alt det här er bare... Plassert på i postproduksjon og, og veldig ofte så hadde de ikke De hadde ikke tilatelser Denne her muren som skiller Meksiko og Amerika Det er lagt på og Det ser altså så bra ut Det, det. det ser ut som en eget en blockbuster ganger, Det er, det er faktisk det, det. Mm. Og den er laget for veldig lite penger men, Så det i seg selv er jo, er jo egentlig Grunnen nok til å se den Men det viktigste er jo at det er en litt fantastisk film Det er det det, det er litt sånn som Jeg mener, har en veldig sånn Richard Linklater-vibe det er hvertfall en menneskelig drab. Det har det, er, på det. Hvordan altså, altså, altså, altså, altså det her forholdet mellom, mellom hun og, og, og, og Scoot McInery sin karakter, altså, altså, altså mm. det, for det er jo egentlig de som er ute på, det blir som en road movie, ikke sant? Og vi følger, ser hvordan altså forholdet i sitt utvikler seg. Han skal få hun uh, gjenn, gjennom det infekterste, ja, kanskje. Han, debakter, ja. han er jo journalist, og, og, mm. og han får jo da... Uh, Beskjed av sjefen sin En, en, en rik kar som jeg den denne avisen jobber for Om mm. at han må eskaltere datteren Over de infektede som mm. Og inn i Amerika mm. og, så, så det som er greia er at det er bygget en mur For å holde de her romvesene Ja, som har, altså, det har jo, ja, det, har jo ja, det har jo vokst fra med en romvesenras Det har jo styrt av noe meteoritter ja. Og alt mulig drit det er en kul mytologi der det det. Um, Men det, det er ut i periferien ja. Det er menneskene som står i senteret Det er det, det, de det, er som, det. Mm. Og det er et veldig manus Det er et veldig godt skuespill ja. Og den er veldig stemningsfull Vakkert fotografert altså. mm. bare, jeg vet, jeg vet du noe? Jeg vil si at det en unik film på veldig mange måter altså. det, Og det er veldig vet, sånn kul sånn, sj sjanger Blanding um, mm. Kjempekul film Jeg er veldig glad i den Jeg så husker det. jeg så den på kino på Jimbrugstam ja, mm. og, og jeg var bare... Altså, jeg har sett mange ganger siden ute på, på Blu-ray, mm. sinnssykt mye kult ekstra materialer der, der du får se prosessen hans, alt han er der i post det, der. Har sett. det har jeg faktisk sett, så jeg med altså. han Blu-ray? Uh, Veldig verdt å kjøpe altså. Jeg har den i hvert fall på TVD mm. ja. det er det på Netflix her, så du tenker Blu-ray Men ikke skip forbi Monsters um, det er, Og det er virkelig et åttørverk av mm. Gareth Edwards Han har virkelig skapt alt det her altså. og, og det er ikke sikkert vi kommer til se så mye mer den typen fra, for nå er det jo fanget i studiosystemene Og mm. Monsters Til Gareth Edwards, min nummer fem Jeg vil ikke si noe mer enn uh, Han er jo blitt plukket opp av hollywood -systemet. En andre resikjør som er blitt plukket opp av Hollywood-systemet Er jo uh, Colin uh, Trevorrow uh, Fyren som lagde um, Safety Not Guaranteed uh, Den filmen er jeg har på femteplassen min her you, uh, Den ligger på Netflix uh, Det er en uh, Romantisk Dramakomedie Med sci-fi elementer med hovedrådene Mark Duplass og Aubrey Plaza. De er jo kjempegod komedie, ja. Det er jo en, en, en kjærlig historie det her, men, men det er, du føler egentlig tre journalister eh, som reiser for, for å bli kjent med en kar som har satt inn en eh, kontaktannonse, der han skriver at han har lyst til i kontakt med noen som har lyst til å reise tilbake i tid med ham. Uh, og han kan ikke garantere for de sin sikkerhet Og du må ha ditt eget våpen og sånt <laughs> Så det var en veldig sånn crazy annonse de ser Og så tror de med en gang at Nei, han fyrer han etter å være gal Og så, så får vi jo finne noe ut av det etter hvert Om han er gal eller ikke Men det baller veldig i post av det Det er folk som er på jakt etter han i Men det. Uh, det er bare en väldigt charmerende liten film Charmerende, det er faktisk Det er ordet, altså Veldig originalvri på hele tidsreisen Det var min introduksjon til Mark Duplass Faktisk, jeg var litt sånn Johnny Come Lately på akkurat Det har i 2012 Etter den, jeg så alt Jeg så alle filmene de hadde resikert Jeg så The Puffy Chair Og Baghead Og Cyrus Og Jeff lives at home Og The Dudeca Men jeg så jo sånne filmer de hadde I sånn som... Ja, er det True Aded Lesson? Ja, ja, True Aded Lesson Er det kjempebra? Mm. Veldig bra Å, Ja, Hump Day Hump Day er, er kjempebra Det er jo lynsjel Det er det. Første filmen, ja, ja. Mm. Stemmer Han er jo i Your Sister's Sister Ja, jeg elsker filmen. den filmen Emily Blunt. Ja, den så den, ja, den er fantastisk mm. Så veldig mye Og nå har de jo Togetherness Ja, på HBO mm. jeg, jeg har ikke sett de to siste uh, episoder Nei, ikke heller Jeg har faktisk ikke blitt helt ferdig med, med den serien Men jeg elsker det jeg har sett Ja, det er fantastisk mm. Men Safety Not Guaranteed er en veldig charmerende liten sci-fi <laughs> sci-fi tidsreise komedie her. Det er en sånn det her. Men jeg vet i hvert fall at jeg har aldri sett en film akkurat som den. Det er det akkurat. Mm. Så sjekk ut Safety Not Guaranteed. Det er en veldig good time. ligger på Netflix. Og har du på fjerde plass? Nei, det er jo kult at du nevner ut en tidsreisefilm her nå, for det er jo akkurat det jeg har på min fjerde plasse. Det er jo... Um Shane Carruths uh, Primer fra 2004. Ja, flott. Uh, uh, jeg kom litt sent til den filmen. Jeg så den på en 3-4 år siden, tror jeg. Jeg hadde hørt den heller siden den kom ut, men uh, det bare ble jeg aldri gang. Men når jeg så den, altså, den gjorde så inntrykk. Det, det, det er en sånn film du, uh, du blir aldri ferdig med den, ikke som sånn Lost Highway til Lynch, eller Mulholland Drive, eller alt det der. Og den, den er, det som har fått brain freeze å se, se Primer, altså, det, det, jeg kan enda ikke helt... Redegjøre for den filmen i det hele tatt Jeg vet at jeg den nå ja. For jeg elsker å hypnotiske med Og jeg elsker stemningene skaper Men um, også uhygge Veldig uhygge, og, og det er en sånn følelse av svik der, Ja, det er det, den mm. de her knivingen Mellom de som har funnet opp det her det det. Maskinen, og de begynner å bruke den På forskjellige måter ja. det, nei, det, det det veldig. En veldig uhyggelig film også det det. Mm. En veldig intens film Ja Oh, men det, og den har lagt for nästan England. Ingen... Jag tror det är 7000 dollar de har sagt som, eh, som var budget och det, det mesta budget gick på köp film. <laughs> Så ja, men shape growth spelar huvudrollen i filmen, alla skrevenarna, alla regissörerna tippar till och med Men men jag ikke inte säg om nå mer om plotter Jag bara jag älskar den här filmen. Den är på den leker med narrativ och sen sånn den kryper under huden din har också sagt du kan se någon igen om, om igen Og du, du, du blir bara kär i det. Mm. Gjør det är nya det? Shake Reeves spelar Han är ju bra skådespelare och var väldigt bra i han spelar bra i Upstream Color. Mm. Ja, det är ju hans andra film. Mm. han jobbar väl på en film vid 28 år faktiskt Men de är unga som börjar att bygge ja. Mm. ja, det falt ju helt faran. Men men så I mean Upstream Color leker faktiskt ännu bättre än Primal. Det mesta backbegit to men men uansett, nok om det ja. Det er litt kult at en, en film som Primer ligger på Netflix for det er Ja, sånn, den, ja den, mm. den stikker seg litt ut da, Den er det, er, helt klart uh. Ja, uh, nei, uh, På min fjerde så har jeg valgt The Woman til Lucky Det här er jo et samarbeid mellom Lucky McGee og Jack Ketchum Forfatteren som skrev de to uh, første bøkene som det her uh, er basert på Det var The Off-Season og Offspring Og den här her kanibalstammen Eh, som The Woman og eh, Paulina McIntosh En karakter tilhører De blir også gått som utslettet i den andre romanen eh, Offspring som Den første ble aldri filmatisert Men Offspring ble filmatisert Og for, der, der spiller jeg Paulina McIntosh The Woman Og hun er jo en av denne I den filmen eh, Nå spoiler jeg det, men sånn er eh, det Når The Woman begynner så blir hun Rett og slett eh, fanget Og Av en eh, landsby Avokat som, som bestemmer seg for at Hun her skal sivilisere rett og slett Temo. Så han binder oss fast i kjelleren sin Denne her mannen Han er på mange måter Han er sånn plettfri Sånn plettfri fra fasade Folk ser upp till han og liker han. han er respektert i sam lokal samfunn Men hjemme når, når døra er lukket Så er han en tyrann Og, og det her er, det er konseptet med at Sånn en rotten fyr skal sivilisere et vilt vesen Det er Arroganse <laughs> på rett Ja, det er veldig arrogant og det er veldig ironisk For hvem er han til å lære noen om sivilisasjon? Han, han er jo et monster selv så, så, så The Woman er en veldig interessant film Den er veldig stygg, den er boldly Den er, uh, er bekmørk uh, Det er en av de mest opprivene filmene jeg har sett, tror jeg Men den er på ingen måte kvinnefintlig Eh, eller man så disk eh den är väl lite besmaskost eller maskostisk grej helt den har väldigt mycket viktigt att säga si om den er synda den är den har ett hjärte ja den den säger väldigt mycket om hur vi oss om oss mot varandra alltså att oss och oss enkla eh för oss typer det kan ju vara till och med överföras till nationer på den måten men oss folk slipper undra med väldigt mycket mm. På grunn av status, mm. og på grund av utseende, og på grund av bare fasaden. Um, og lett, det kan være å gjøre overtramp mot folk som har en lavere status. Hun er jo... Ja. Hun er nesten dyr. Hun, hun er, nesten. er jo det, mm. ikke sant? Men du, du har rett, det er veldig, veldig mye, mye her om hvordan vi faktisk behandler henne som mennesker. Jeg, mm. jeg mener, jeg vet hvor mange folk som ikke engang har lyst til å se det, mm. og, og, og det synes jeg er veldig rart når du... I har satt igjennom så og hostel og ja. mye sånne ting. Men ikke, som ikke er en engang. Ikke sant? Ikke men men, men de, vil ikke mm. noe, de vil ikke se en film som faktisk eh, kan gi dem noe på da, i sammenslengel, ikke sant? Nei, ja, det er synd, for The Woman har veldig mye å si, altså. Det er en, en utrolig stark film. Og Paul-Lena McIntosh er så fantastisk i den filmen her. Hun så mye med kroppsspråket sitt. Uh, for, for det er ikke dialog, for å si her. Det er bare kroppsspråk. Det, det og, ja. og Lauren Ashley Carter er kjempegod Og Sean Bridgers fra, Som mange kjenner fra Deadwood Jeg mener fra Jugface og sånne ting Han er en fantastisk spiller Rectify, ja. rectify ja, ja, han er kjempe, kjempegod der uh, Så The Woman uh, Det er Løkke McGee sitt mesteverk Jeg er veldig glad i meg Jeg liker mange filmene sine Men det her er det beste han har gjort til nå Erlig. Han er jo en veldig spennende ung som ikke ser ut som han hadde tenkt å selge alt og, og begynne å filmer i holdet i det systemet ja, han, han, han hadde jo en lei opplevelse med The Woods som ja, han det. Mm. Så man sier, jeg kan bare gjøre det evigere gjør, mm. og kan ikke keitere Nei. til noen andre og det jeg respekterer og han gjorde jo han ville med All Chaliers da, ja, der han tok og lagde ja. uh, han lagde studentfilmen sin på nytt den, den appellerte ikke til å være med men jeg respekterer den jeg, jeg synes den er, kul. Ja, den er kul det er en sånn midt på trefilmer ja, ja, uh, det var, var faktisk en tilfell at likte den bad enn du, tror jeg. Men det er ikke ofte. Er ikke ofte. Mm. Men, uh, Kanskje jeg liker det bare neste gang. Det kan være. Mm. Men The Woman er i hvert fall på kjæreplassene mine. Nå har du på din tredjeplass? Uh, noe jeg anser for å være en av 90-dallets allerbeste filmer. Uh, Terence Malick sin The Thin Red Line. Uh, altså, det er vanskelig å snakke om den filmen, for henne skal jeg begynne mm. en. Jeg, altså, jeg, jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal oppsummere denne her på en grei måte i det hele tatt. Fordi jeg har så mye å si om den filmen, men jeg vet bare hvordan jeg skal begynne. Og den er en av de filmene jeg har sett flest ganger, tror jeg. Det var min introduktion til Terrence Malick. Um, min, ja. Og, nei, men det så så følelseslala for meg. Jeg husker jeg fikk sjakse-scenen på kino på Cinemateket. Det var stort. Det var mm. det. Uh, men, men jeg blir redusert til tårer hver gang jeg ser den filmen. Og, og, akkurat som The Woman, da, faktisk, så har den jo veldig mye å si om filmen. Om hvordan vi behandler hverandre som mennesker Jeg føler det er det store temaet i filmen Nei, ja, Hvordan jeg jeg. vi Egentlig alle kunne Vi kunne egentlig det Men så er det Vi er en som sånn krig mot oss selv Som egentlig er helt absurd mm. um, Og ufattelig tragisk mm. Og egentlig hvordan det rammer både naturen Og alt annet jeg Blir bare skyldige offre inn i, inn i mm. den her Bare egentlig helt som sånn Måløse Kjøttkverdene vi skaper Som vi, Du ser Og uh, meningsløse ordre blir Du ser ja. og, og absurde ordre blir Og, og satt på både kanal Men det her er krig i, i paradis altså. Det er det Det er, er småbrennende reden-sager mm, mm. uh, og, og jeg føler det Filmen virkelig finner senteret sitt Det er jo det at hovedpersonen mm. uh, Han har jo desertert med begynnelsen av filmen ja. Og han har levd sammen med Urbefolkningen sant? Mm. Uh, Og og det er total harmoni ja, ja. Jeg sier ikke det at det er rosenrødt altså det å leve sånn som de gjør Det er jo selvfølgelig et voldelig liv mm. Du må jakte, du må ta liv du må, Men du tar det du trenger det er, ikke, det er ikke en sånn overdådig sånn, um, Entitled greie sånn som du ser i andre deler av verden ikke? Det er mer balansert og harmonisk Og, og som han sier i film Jeg har sett en annen verden mm. Verden trenger ikke å være sånn som det her det er der jeg føler filmen finner senteret sitt den, mm. den, den, den har faktiskt tatt et steg tilbake Og ser det store bildet mm. Det vi gjør her Er helt unødvendig Og det er helt absurd Vi er i krig med oss selv Og det er bare Jeg er ufattelig rød Jeg føler mm. um, det Hvem er det som ikke er i denne filmen? <laughs> det er jo litt en råd Det er det uh, Og mange av navnene Jeg husker sto høyt på plakaten så sånn som George Clooney for eksempel Han dukker opp i Jeg vet ikke 30 sekunder Ja, så. sånt mm. Uh, Travolta hadde faktisk en veldig kul uh, kamera her Men uh, de du husker best er jo Nick Nolte på mange måter Sean Penn, Sean Penn. Nick Nolte Woody Harrelson Woody Harrelson har vært veldig, veldig minneverdig mm. uh, John Savage har uh, vært veldig minneverdig mm. John C. Reilly upplevde jo å få klippet ut veldig store deler av sin, uh, mm. sine scener Filmen var jo mye lengre enn det den, den ja. Det finnes visst Uh, om ikke finns så skulle det visst være mulig å, å, å levere en cut på rundt fem timer av denne filmen, mm. ifølge Malik, eller folkene rundt den, jeg vet ikke, han gir jo intervju, så nei, det er i hvert fall en poetisk uh, storsott og vakker film, og en av mine favorittfilmer så, jeg vet ikke hva når jeg skal si uh, men den ligger på Netflix, og hvis ikke du har sett den, så bør du bare gjøre noe med det, jeg er helt enig det er en ja. uh, merkelige uh, och gå fra och gå för det sin redline det jag ska snacka om. Men det her er en kul film. Det jag ska snacka om James Gunn sin Slither. Du låts dig ju uppföra som at Slither är nog eh, alltså jag har respekt för med uh, ting som har som är gjort med direkt i intensjonen. Og ja, og det vil på påstå Slither er, er, ja. Slither er på mange måter litt throwback tilbake til 80-talls monsterfilmer. Ja, og det, og det skal vi ikke kjømse da. Og det, det minner, den minner meg selvfølgelig nesten om en remake av Night of the, Night of the Creeps. Uh, ja, det er en voldsom homage til den. Ja, det er det. Um, det er remake, men uh, den har veldig mye til med den filmen. Det kommer du til land i en amerikansk småby og det er en sånn små creeping der som tar over mennesker og gjør de til jeg at det var cannibaler, men det er zombie mutanter, ikke sant? Så voldsomt sånn de må ha kjøtt, de må mm. ete De må få tære ja. Michael... ja, for det, det gjør jo at filmen blir jo til slutt Nesten som en zombie-film Ja, det er jo galt, det gjør det på grunn av de er små ja. er klang, Svære Sveilaktige sl eller... ja, Kripsen Men du, kan jeg bare si en kjapp ting mm. Jeg synes bare det er hysterisk også at filmen er så Kjarmerende, men samtidig så frastøtende Ja, det er ganske også, godt gjort så har man klart mm. å få det til å balansere de tingene der det, Ja, er det? Nei, det er ganske godt ganske. Michael Rooker som liksom, uh, Grant Mm. Han, han, han er jo så frastøtende og slesk og stygg Men, så Men er, ja, samtidig så, ja. så får du veldig sympati for mm. han <laughs> Jeg elsker Martin Rooker altså. Men hele, hele gjengen til Gunn er jo her Ja, ja alle Nathan Fillion er her Det, det må jo til um, Og Greg Henry ja. <laughs> ja, jeg elsker han altså Greg Henry er just det, jeg husker kult Når The Killing begynte med tredje sesongen sin ja, Plutselig så er det, Greg Henry er Elias Kotea Et av mine største man-crush <tryk> I den tredje sesongen av The Killing Går du se Sarsko? Ja, uh, god, Sars ja, ja, ja Plutselig Sarsko som en serimorder på Om <Song>. ikke Sarsko som en morder på Death Row Herregud, ja. og plutselig så hadde det Sånne vanvittig store navn med Og greier, og nei, det, men det var veldig gøy å se Guardians of the Galaxy at Craig Henry hadde altså, ja, en rolle der. Ja, for de er der sammen. Altså, han har jo ja, ja, ja. en raskulert romvesen der. Sånn lite øyebik, altså. Ja, Nathan Fillion uh, det er jo ah, ja. han som mm. truer Star-Lord med å voldta han uh, på en veldig <laughs> Sten... finurlig måte, ikke? I fengselen av det. Men Slither er en særlig throwback, men samtidig så føles den... Det føles fortsatt det føles relevant. Det gjør det. men hvis du vokste opp med Bad Taste av Braindabd, nå mm. kan du the call of the society vill jag tro Og society mm, och för de som liker zombie filmer och men till den, den har sånn liksom ja, de den har liksom den har liksom silver bullet ett i de går för att jaktar på monstre eller den har väldigt ett väldigt krast manus. Det är väl liksom salt dialog här. Ja, Folk bannar och steiker. Jag vet Slither är en sån film som en moderne skräckklassiker. En modern sånn film du som skräckfan drömmer om. Eh, uh, så stiger du att sett Slither. Og liker en god Blanding med humor og skrekk Så er det bare å få sette denne filmen så fort som mulig altså. Og hvis du er, jeg mener Og kult er Michael Rooker Har en stor rolle her det. Ja, Lloyd, da har du på Din andre plass Andre plass Det er en Om, hva han heter Ray Harryhausen Special Effects Titan Åh, det er, en, det er fantastisk Og hvis du er Sjangerfilm-nerd, sånn som det er, så er det her en vanvittig gullrub av en dokumentar, altså. Fordi de av dere som ikke er kjent med Ray Harryhausen, så var han en um, stop-motion pioner. Mm. Altså, de, du kan ikke kalle han for noe mindre enn pioner, altså. Og effektmaker, så selvfølgelig. Han, um, han gjort jo effekter til, og stop-motion til filmer som... Um, The Beast from 20,000 Fathoms fra 1953. It Came A from Beneath the Sea fra 55. Mighty Joe Young fra mm. 1949. Uh, og veldig ikonisk greie The Seventh Voyage of Sinbad med de her kjeletten uh, chelet mm. mm. og alt det der. the Titans er ikke nødvendig sett. Jeg mener, han godeste Sam vi har en rei nomasj til det i Army of Stark. Ja, du gav. Og på mm. mange måter så er jo uh, The Beast uh, from 20,000 Fathoms der kaiju-sjangeren ble født. Mm. Helt klart. Faktisk, Mange uh, sier jo kanskje det Men det er ikke sant Fordi um, at vi hadde sett dem ja, Pacific Rim trekker jo veldig hardt fra det. Ja, ja, Han gjorde Gullivers Reiser 1960, Det gjorde 60, ja. han jo ja. Stemme Det er ikke lenge siden han dø Han dø i 2013 One Million Years B.C. Golden Voyage og Simbad Clash of the Titans Det var det siste han mm. Mm. Men han ble 92 år gammel Han ble det mm. Men hva om den Hvis du skal se den dokumentaren her Hvem er det som ikke snakker der? Å herregud du liksom, Peter Jackson, John mm, Landis, James mm, Cameron, Guillermo del Toro, Sigue Past, Sigur Wardont där. Eh, Lucas är nödvändigt att vara där. Det är mm. uh, alltså alla som har jobbat med miniatyrer, Alle som har en förtägelighet för monster. Jag menar Harryhausen har inspirerat alle men han var jo en väldigt nära vän av Ray Bradbury helt Det var sån schysst. Det var schysst även med det reseror når du ser til ju med border bradbury og, og, og harry ossa i hadde veldig mye av det samme nå altså de var veldig de var enig kun de var ikke tvillingkjære for det var ja, de, venn, hadde bevar uh, barnet hadde ikke Vokste opp det ikke. helt de, de, de var fortsatt i kontakt med barnet mm. men, men det er mye mm. talking heads der, Men mener, hvem er det som ikke vi sitte i to timer Og se på at James Cameron mm. og Gilmore Del Toro Giker ut Nei, grei, og, Det var en lovefest men, men han har jo virkelig fortjent er Det er jo en mann som jeg nesten ikke hører noe han har vondt å si om Han og, fortjener å bli feiret Og hvis mm. du er fan av Jurassic Park Eller Aliens mm. Alle de har filmene här. Jeg mener, alt det her, det går tilbake til Ray Harryhausen, ikke sant? Det gjør det. Mm. Han, han, var, han hadde så mye innflytelse for sånne ting hadde blitt gjort senere. Han inspirerte så mange. En ordentlig bauta i filmhistorien, og spesielt for oss som er interessert i sci-fi og fantasy, ikke sant? Så man mener, det, det er et must. Så Ray Harryhausens Special Effects Titan, det er min andre plass, og den, den bør du virkelig ta kjøkket ut. Så det var min andre plass, Jan, da kan jo du... Ja, jag har valt en film uh, fra 2012. Det är en dramatriller thriller som heter Compliance. Oj, stämmer det? Eh, uh, det är en film som regisserad av Craig Sobel. Um, som har lagt uh, The Great World eller Great World of Sound. Det är väl Patti Healey också där. Jo, stämmer. Mm. Uh, Compliance det baserat på en sån historie Eh, uh, handlingen finner sted på en uh, den fast food restaurang där de får rättsligt ehm uh, en telefon fra en man som utgir seg For å være en politimann Og han sier at uh, jenta var kassa Hun har uh, stjelt noe uh, Ni har noen som har Kan dere ta henne med på bakrommet Og holde henne der vi kommer, kommer nede <laughs> Og det er ballet på seg kan. Det, det, det er så dreit Og uh, Innringeren av det Det er jo stemmen til Pat Healy kan. Folk som har sett innkeepers Eller the cheap thrills cheap thrills till D D att Patrilia en fantastisk skuespelare och eh, här du får jo se han eh, i någon scen men bare stemmen han sin här intensiteten han Ja du får se det med det, men... han, han... Ja, ja gjør det gör mm. det. Jag så filmen för länge sen så, så. så eh, jag har sett den många gånger och jag visst inte kärsten mina som som älskar den. Ja, ja. En väldigt provocerande film. Det som är det, det, det, det som är intressant inter du får se honom som en daglig leder på den här fast food -restaurant. Hun virker som en sympatisk og grei dame Med litt beier hun, altså, hun sliter med det Mange sjefer sliter med at de ansatte ikke helt respekterer oss, og men, men det ser ut som det går sånn tålig grei så, så. ja. Men hvordan hun Bare Hun er forresten spilt av Ann Dowd Men hvordan Ann Dowd sin karakter Bare gir seg over til noen som påstår Han er en politimann Hvordan ja. hun bare bøyer seg for autoriteter Blind, ja, blind. Ja. Hvordan vi bare godtar ting og, og som faktisk kan skje når vi godtar autoriteter, når vi bare tar ting for god fisk. Det går ganske langt, altså. Uh, det kunne vel ikke gå så mye nei. lenger enn det det gjør, spørsmålet? Det er en veldig opprivende, veldig mørk og intens film. Uh, og jeg føler veldig mange ikke har sett den. Uh, men, men det er uten tvil en av de filmene jeg har sett de siste fem årene som har, har gjort uh, mest inntrykk på meg. Så, så det, det er på mange måter en skrekkfilm, altså. Oh, ja, og, ja, det är det avsnittet. Ja, det jeg Så jag kan inte anbefala Compliance nok altså. Den ligger på Netflix så det er ingen ursäkt för att köra se den. Den är en väldigt gott um, har du på förstaplats bästa plats eh där har jag en film regisserad av Jolie om Cone True Grit. Den ble lagt ut for den, en ukes tid ja. siden mm. Jeg husker 2010 var den på første plass uh, Over årets filmer for min del mm. Og jeg tenkte den gangen Jeg tatt litt hardt i Men så så den igjen et par ganger på. Jeg så den igjen i fjor Og jeg tok ikke hardt i det helt tatt Det er, det er altså en vakker film mm. og, og, og jeg vet noe Blant de ti beste de har laget Og det er store ord, men det står jeg for For det at Charles Portis sin roman True Grit mm. Det er en av de mest perfekte Velskrevne romanene noensinne lest Det er ikke et bortkastet Nei, den er så kom... Perfekt oppbygning og... mm. Flotte karakterer Veldig altså, Den er bare perfekt utført På alle mulige måter som roman Det er jo ett perfekt cast i Trugrit Men dette er også virkelig løft Filmen opp på minnelen for meg er det faktisk musikk har ja. soundtracket til, uh, de, til Carter Burwell Ja, mm. altså hvordan han har tatt uh, Leaning on the Everlasting Gardens mm. Og kjører det tema om igjen og om igjen Og når gulleteksten Begynner å gå, så synger Iris Dement mm. Den sangen Jeg mener, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tar til tåget hver gang yeah. Det er mm. så vakkert Det soundtracket, altså, altså Det um, går fra enkle, enkle piano Til, til liksom orkestet <laughs> Ja, ja, mm. det, det, det, det er kjempeflott Og, ja. og, og og det temaet, det passer så godt Maddie Ross i karakteren, jeg føler jeg. For i, spesielt i romanene, det, det skinner gjennom i filmene, hun er veldig, hun er litt av jente på 10-12 år, ikke sant? Mm. Men hun er veldig religiøs, hun er veldig prippende, ikke sant? Og hun er, men jeg, mener, kan sin bibelhistorie, ikke sant? At, mm. Jeg bare føler det å ha denne gamle hymnen når hun går ned, det er bare, jeg det at det er hos i tema på mange måter. Det, ja. Ja. Mm. Og um, men jeg mener, Jeff Bridges De har jo, jeg mener, en av de beste kommer Det er jo det Bigger Bosket de, de har jo gjort store ting med Bridges før Men jeg bare føler han, han blir Virkelig Brewster Cogburn altså, han, mm. han er fantastisk Og den andre kastige Matt Damon Matt Damon ja, ja, er jo kjempealra eh, Han er fantastisk um, hvem andre er som er her Du har jo um, Barry Pepper Som gör en veldig, veldig God Robert Duvel <laughs> Altså det må jeg si Det kan remake det Men han Altså det kan ikke være et sammentreff At han gör er... en duvel liksom. Han har virkelig modellert sin Han, han remaker mm. Duvel ja, sin duker. karakter fra den Første filmatiseringen Det gjør han virkelig mm. Det skal han ha Josh Brolin er jo fantastisk her Josh Brolin er jo så fantastisk Veldig underspilt um... Underspilt Og vet du noe uh, men när han först uh, när han stream han minner man om i den filmen då? Nej, War Ja, faktiskt en väldigt väldigt god. Andra har en War of the Han spiller liksom sånn, en, sånn, en kill ja, med man har en väldigt mörk sida som kommer fram i filmen. Men så du känner med honom. Ja, ja. Mm. Det det War det han mm. gör i den filmen. Men lite ja. mm. Se på Major Dundee. Ja. Jag mm. det är också det samma grejen, lite stussligt mm. och sinister, men samtidigt så har du mer for mm. ham. Och det är förlor Brawl tapper in i akkurat det samma som Borne Oats klart att göra i seriefilmer då. Mm. Men men det viktigaste är det är bara tonen i filmen. Den här långsamma, vare vackra tonen alltså känslan i hele filmen. Det er en perfekt bestandfilm, det er en perfekt film. Ja, jeg i det. Mm. Men, godt, Men True Grit for stå slå et slag for den. Ja, ja. ja. For det er rett og slett underburdert i de sin kanoner. Jeg det, Min første plass har jeg valgt den denne filmen for å slå et slag for den, for det er en film jeg føler fortjener mye mer oppmerksomhet. Det er rett og slett en film fra 2003, som heter The Missing. Åh! Och Ron Howard lagde den här. Ja, en av hansa filmer, Ron Howard lagde den här, Shadow on 95 lagde Apollo 13 som en megasuccess. Han lagde Ransom med Mel Gibson i 1996, han lagde Ed TV i 99. Och The Grinch i 2000. og så kommer Beautiful Mind då, eh i var en, var en hit det, det, det men och så vem men vad du trodde att Ron Howard efter alla de filmerna här skulle lage en en mörk nästan skräckväster. Den är väldigt mörk, ja. Mm. ja, den har den har mm. klara skräckiga skräckelementer också där. Men uh, en weird western på mange mått. Det är the missing där så att i 1885 i New Mexico, Hvor du följer uh, Tommy Lee Jones som en uh, han är en vit man men som har valt att bosätta sig hos indianerna. Och han är egentligen kommit tillbaka till sin dotter da, som driver en ranch alene uh, For å prøve försöka få trivsel då. Men hun vekter å gi han tilgivelse, og det som skjer like etterpå er at noen eh, apache-indianere leder en veldig, veldig skummel bruhor, en heksedokter. Hun en fryktig nytende karakter. Mm, altså. Kommer inn om gården og stjeler med seg eldste datteren. Um, <tøk> og reiser etter kursen mot Meksiko for å selge henne som slave. Ja. Hun er en del andre hvite jenter. Uh, det som skjer er at uh, Kate Blanchett sin karakter, Magdalena, sier til Tommy Lee Johnson karakter at uh, jeg vil ikke ha det, men jeg vil at du skal hjelpe meg å få datteren min tilbake. Så de legger ut på en reise over, uh, gjennom New Mexico Og uh, mot grenser for å få tilbake datteren det, Men, men skjøn, det her er jo basert på en roman Det er basert på en roman, det er helt ja. riktig Av uh, Thomas uh, Edson, den heter ja. The Last Ride Stemmer. Jeg alltid har lyst til ja, ja. den Jeg filmen så intenst, men jeg har aldri fått tak i uh, romanen På mange måter er jo det her kanskje noe av det aller Ron Howard har gitt fra jeg enligt Joe Frost Nixsen eller godt men ja. men men det här är det är min favorit Ron Howard film. Och producenten så altså, är det Gladys Rel Atlanta. Jo han var ju motståndare mm. att göra det här. Ja han han ville klaga nästan men men Ron Howard växte ju upp på westernfilmsetts ikland. Ja han han han han, han växte jo upp John Wayne. Og ja nu redan spillet ju i The Spike's Gang med James film. Oh, han gjorde det. Han var i the shootist då Sigel sin film med, med sista filmen med John Wayne. Uh, Så so, so det var en drøm for hanske del Det var å lage en, en westernfilm uh, For den produsenten hans ikke ville vi ved hele Det vet du 2003 vi, vi, jeg, sa, jeg vet ikke om jeg sa det tidligere sånn, Men 90-tallet var jo egentlig en forferdelig period På westernfilmer mm. Men i 2003 der begynte vi å se et skifte Der begynte, mm. begynte vi å se litt westernfilmer igjen For mm. at du hadde Kevin Costner Gjorde jo open range Ja, den er veldig kult Og 2003 og 2010 du hadde du et fint punkt om True Grit, som jeg snakket om Mellom 2003 og 2010, der hadde du flere veldig gode westernfilmer Du hadde jo litt sånn Tommy Jones igjen, og han gjorde Three Barrels og Melchizedek Som er en moderne western Men du hadde jo kanske den mest ikoniske av alle Assassination with Jesse James, by the covered Robert Ford Det er jo en i deres eh uh, everybody på I just surfing falls eller cinematic. Mm. Den den stack mm. western där på mange måtar på Lucas och sin övblick. det är ju uh, nog mest mm. men men så, altså, men sånn mm. som, no men mm. um, The Proposition. The Proposition strask, men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men men så så i det är ju så ramar också så intressant mm. del westernfilmerna mm. The Missing Outlaw är nog det bästa det är helt klart mm. helt klart och Tommy Lee Jones er perfekt i den här rollen och det her är ju en han spelar ju på många mått han är ju en han är en vit man men han har bott så länge hos indianerna att han ser jo ut som en indianer gör det aldrig blir aldrig blir han karikerat eller overgjort eller eller halfpaster så är väldigt hans han, han, han, ja. han träffar spikern Hon är på huvet med den och han, han, han har sen har efter vart det med det Holmes men ifjor. Han har karvat sig ut en sån liten sån nischgrej. Mm. Han gör väldigt mycket av men du kan nå samle en fin bunke med filmer der Tommy Lee Jones mm. gör det, James mm. Stewart i John Window, eller eller Lee Marvin i mm. det, det der de som spelar den här hare eh bara autentiska amerikanska du är mm. du kan ändå långsamt då. Og, og, og, og, og, og, og The Missing Men, men i senere tid Så gjorde han jo The Three Burials Som vi snakket om, mm. og The Holmesman mm. um, Og den filmen Han resisjerte selv første filmen hans The Good Old Boys mm. Han har gjort det her en del ganger nå altså, mm. han, er, han, er, han er født til å spille De her rollene også, mm. Så når folk sier det at, Og de lager jo ikke sånne folk lenger Ja, ja vi har fått Tommy Lee Jones Held, Heldigvis Tom, ja. ja, så, det. Mm. så det du har Kate Blanchett har nästan aldrig varit med Owen the big one har Kate Blanchett datter hos spel fantastisk av Owen Fantastic har du sett Mildred Pierce? Jag känner nog inte vad för en roll hon gör. Hon är Åh, jag vill se det. Där är hon. Det är väl en pionjon han har skrivit som som Bendy and Lucy och Alltså jag var så pepp på att skriva för för det så Val Kilmer har en väldigt kul liten modell. Han han han la ju mer han bor ju i Mexiko. Ja. Mm. Så han, var bare, det var bara väldigt lätt för han och han han, han jag tror han drev ett lobbyverksamhet faktiskt för att få låta vara med i filmen där. Det är ju lite smart. Ray Mc Keenan tycker. Mm. Ray Mc kan ju vara så si en ting. Eh skit när så då missing första gången. Jag tänkte gent att det på Blood Meridian. Call Mark McCarthy. Ja, visst. Ja, mm. i scenen när du följer uh, det her gängen uh, med Renegades. Ja, på så. De og väldigt skittna och väldigt styckta mm. det som ja, nådeløst. Nådeløst, mm. ja. um, så jag tänkte ta til till på uh, <clears throat> på Broadmoor Radio. Mm. Uh, visste du få läsa en gång bara för att nämna det att uh, Tommy Lee Jones skrev Et treatment, eller han skrev faktisk en hel Adaptasjon av, av, av Blood Meridian nei, mm. for Sony Pictures mm. Og de nekta å finansiere Den for det at han, de syntes den var For voldelig mm. Men det å tenke om Tommy Lee Jones hadde Ressertet mm. Blood Meridian, jeg mener det Kunne blitt fantastisk altså. det kunne, For det om, jeg ser ikke helt på meg Den filmen, nei den boka som film Men jeg tror Tommy Lee Jones kunne ha gjort Fantastisk film The Missing er jo ansett en sånn film som det er litt vanskelig å, å, å, å, å tro at det har blitt lagd, ja. for den er såpass autentisk og mørk og voldelig og, og, og kompromisløst, at det ser ut som den er lagd av en mann som Ron Howard på mange Nei, måter. Nei, og ikke laget for, for et studio heller. Og, og de skrekkelementene Snakker om med bruhond Med shapeshifting altså, Som det blir hintet til Og med ja, At han er nesten er dødelig og, ja, så, ja, at han plutselig dykker opp ja, på plassen mm, Han faen ikke mm, burde kunne dykke ja. opp det, det gjør filmen ganske intens altså. det, er, det er en sånn ekstra dimension til filmen Ja, det den gjør mm. Så, så det, det, men, det er en film jeg mener på Er ganske undervurdert Som jeg mener flere burde se Perfekt film for en uh, søndagskveld mm. Det er det, det er det det er kult at vi begge hadde westernfilm ja. på, på første gang. Jeg også. føler vi, vi må ta et westernfilm-podcast etter hvert. Men uh, da føler vi har gjort jobben vår, egentlig. Ja, nå blir det ikke mm. noe video med videobutikk snakket. Nei, de gjør ikke, gjør ikke. Men i hvert fall, vi har anbefalt uh, nå til sammen ti filmer som ligger på Netflix. Jeg har snakket om uh, Safety Not Guaranteed, The Woman, uh, Slither, Compliance og The Missing. Jeg har om Monsters, Primer... The Thin Red Line Ray Harryhausen Special Effects Titan Og til slutt True Grit Ja Og det er altså True Grit fra 2010 R.J.O.L. Ja. og Ethan Cole Og nå er det jo påske Og folk har fri Og dere kan... ja, det jo bare å se? se på Netflix Ja <laughs> Får ikke et øre fra Netflix Å si det forresten Nei Sånn er det uh, Nei Han har jeg... jo sett Bloodline forresten Ja Bloodline Jeg, jeg har sett SH... Jeg kjæresten min begynte på forrige lørdag Og var ferdig på søndagene så det var ordentlig binge-watching Vi bare kjørte på, jeg hadde det kjempegøy Jeg savner universet Kvalitetsserie ja, ja, Jeg har bare begynt, jeg har sett episoder, mm. men jeg elsker det altså. Åh, For et fantastisk cast ja. mm. Nei, konger Better Call Saul på Netflix Hvis du Saul. har Breaking Bad og ikke begynt på Bra uh, Better Call Saul, så må du bare Sette i gang Det er jo nesten bæren <laughs> Ja, det er nesten det Det er, altså... er mestelig, uten tvil Og um... Nej, vi kommer tilbake snart Veldig snart Så Det gjør vi Så takk for at dere har hørt på, folkens Dere kan følge oss på Twitter At Matti Nede podcast Mattine med to er Dere kan like oss på Facebook Der blir det lagt ut litt ting innimellom Dere kan følge med på Twitter Jan-Dale Ja det At Lloyd-84 Det stemmer mm. Det var vært veldig koselig om dere la igjen En liten review på iTunes Kanskje i gassfemstjerner hvis dere kan anse det Det hadde vært koselig Dere kan sjekke ut Damien Gerardo som dere nå kommer til å høre Veldig snart På www.damiengerardo.com Plattselskapet hans sitt Er sikkert Canadian Og vi har fått lov til å bruke sangen okay, Men da snakkes vi snart God påske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 Hey, hey, why go away?